Панів почулися подивовані вигуки. «Не порушу», – сказав пиво, – «я щедрий, дайте їм півцебра оковитої і наїдків з панського столу. Нехай довідаються перед смертю, що споживають пани і розкажуть про те в пеклі». «Красно, дякую панові», – відказав Білокобилка, – «на тім світі я заплачу». Пани реготілися. Козаків закинули до того самого льоху, в якому сиділи раніше, і принесли пів цебра доброї горілки, пів баранячого бока, макітерку вареників, якихось пундиків, кілька смажених перепелів. Приречені на страшну квестію, козаки пригостили сторожу, випили самі і до глибокої півночі співали пісень. «Співали в палатах пани, і співали в льохові козаки». Здавалося, вони змагалися, хто кого переспіває, і ті, й ті вмовкли десь далеко за північ. А коли вранці варте відімкнула льох, щоб повести козаків на квестію, вона не знайшла там нікого. І не було ніякого зламу, ніякого підкопу, а тільки гола стіна, долівка з оберемком перетрухлої соломи та порожній посуд від страв. Сторожа хрестилася, і задки відступала з підземелля. Таке не могло вчинитися без нечистої сили. На стіні було вуглиною намальовано троє баских коней під сідлами. Я спав міцно і важко. Неначі навалили на мене кілька мішків зі збіжжям. Парко було мені й задушливо, хотів їх скинути і не міг. Я мало спав у дорозі. В останні дві ночі і два дні не зімкнув очей зовсім, і щойно зайшов до цюпи, впав на солому, заснув не наче вби. Одночі, коли гайдуки принесли вечерю, пробудився. Гемонське смачно пахло та вечеря, лебонь панські кухарі додають якихось приправ, які аж лоскочить ніздрі смакотнявою, а рот наповнюється слиною. У віконечко при стелі заглядав сонячний промінь. Віконечко, мабуть, і влаштоване так, щоб сонце заникувало до секвестру при самому заході для прощання, побільшуючи тугу в душі, в'язня та пригнічуючи його. Тишко й терешко дивилися на мене очужило, осудливо. А завіщо мене осуджувати? І трохи здивовано, мабуть, вони здивувалися, що я в таку тяжку годину попросив страви. Пукавчин ніс пипить, сам по власній волі морщився і принюхувався, і те було так кумедно, що я зареготав. Пукавка плюнув на підло і сказав, з дурного батька. Та ні, з тебе, відказав, усе ще регочучи, і посунувся до казанків та полумисків. На дерев'яному відріз з горілкою висів липовий корячок. Я зачерпнув підніздорота. В ніздрі ударив запах міцної, доброї горілки. В мене кавхнуло в животі. Я солодко заплющив очі і випив. Смачно закусив оселецем, а далі гризонув перепела. Я ніколи не їв перепелів, у нас у селі їх взагалі не їли, хоч і виполохували в цілі зграї. Надто ж, коли вижаті всі ниви і десь залишалася одна або тільки смужка, вони збігаються туди з усього поля, і виполохані, здіймаються хмарою. І тепер подивував, що простий люд не полює цих птахів, а вони жирні, смачні. Врешті посунувся від дверей пукавка. «Ех, нехай гуси воду п'ють!» І зачерпнув корячком. Випив, тіркнув, не наче півень, Ще раз зачерпнув і подав миленькому, Але той похитав головою. Пукавка не відступався. «Випий, буде легше!» Тежко пересилив себе, випив, Довго кліпав повіками, На очі набігли сльози, І рішуче, не наче стрибав, З одрубу попросив «Дай ще!» А де я відібрав корячок. «Досить!» Пукавка витріщився на мене, не наче тиля, на вовка. «Та ти що? Та ж сам просив! Дай!» Я рішуче відсунув це берку. «Горілки не дам. Нам треба ясні голови. Трощі перепелів, вони смачні». «Чу на них?» – сказав Пукавка, але одного взяв. «Кат його візьми. Що то, пане, їдять таку гедоту?» А сам котуляв аж тріщали кісточки. Я колись цих перепелів міг би палецьою назбивати. А все таке... «Нащо ти бережеш горілку, а? Потім побачиш». Я придивився до тишка. Мені в очі впала велика одміна, яка сталася в ньому. Був це колись дуже веселий і наївний хлопець, любив усілякі грища, гасав по плавнях на човні, видирав качені гнізда, любив слухати оповідачів. А їх на січі через одного, а що третій, то брехун. Таких більше ніде в світі не знайдеш». «І я серед них не останній». Тежко бувало наслухається, а тоді ходить та усміхається сам до себе. Козаки його любили. У важкі утрачки не посилали, від кулі затуляли. Біля казанка з кашею та ваганів з рибою місце для нього залишали. І хоч і надії кпили з нього, був він прикоханий товариством, гожим та дотепним козаком. Нині ж його щоки посіріли, очі погасли, на вуста ліг рокований карб. Якщо ми виберемося звідси, Він вже ніколи не засміється, Не блесне очима, Не піде вистрибом, як молоде лоша. Він переступив у інший світ. Не знаю, чи він молився в думці, Чи вже мало що й тямив. У мене в самого защеміло серце, і Я струснув головою, стиснув кулаки. Нема чого розпускати рюмсики, треба, Сутужити. Промінець у віконечку тихо погас і нашу цю би, опустили в безодні. Я перезувся. Міцніше намотав оночі нам довго йти. Взяв циберку з горілкою, піднявся по сходах постукав. Хлопці, розвовійтеся. Ми стільки не подужаємо. За дверима засовалися, затупотіли, засупіли, радилися. Далі торигнув засол, і в присмірку мені в груди вперлися цівки двох рушниць. «Отако, я до вас з гостинцем, а ви до мене з кулями. Ось, нате!» І зачерпнув корячком. Внизу банітував пукавка. Я не дав напитися йому перед квестією, і пригощаю наших мучителів. Лаявся він кумедно, насилав на мене гедзів, мух, мишей, пацюків і всіляку іншу нечисть.